blicken lite grann mer eh, på de utmaningar som möter oss och det ska vi göra tillsammans med utrikesminister Margot Wallström men också med Finlands utrikesminister Erkith Hormioja eh, som är vår mest hedervärda gäst här nu idag. Jag ska också påminna om att ni kan ställa twitterfrågor vi fick ett antal frågor över efter Margot Wallströms framträdande tidigare idag, vi kommer försöka återvända till dem och jag vill också påminna om att ni eh, har möjlighet att ställa frågor direkt i mikrofonen där borta så ska jag försöka spela in er under den knappa tid som vi ändå har till vårt förfogande. om ni det mina vänner så skulle jag be att få hälsa välkommen först till Erki Tuomioja från Finland så att Margot Wallström på väg hit upp och Erki, var Ordet är ditt. Ja, tack kära vänner. Om man idag talar om förändringen i vår utrikespolitiska miljö går tankarna hos det flesta omedelbart till Ukraina och Ryssland och det hur vi har återsett få se maktpolitik idkas med militära medel också mitt i Europa. Något som vi alla trodde och hoppade att vi hade lämnat bakom oss och med, i och med slutet av det kalla kriget. Detta är naturligtvis viktigt, till och med kanske livsviktigt att notera och att rätta sig därefter. Men samtidigt är det minst lika viktigt att inte frånse från de megatrender i världen som helt har förändrat utrikes- och säkerhetspolitikens miljö och villkor. Och med detta hänvisar jag till att vi idag lever i en värld som karakteriseras av hela tiden växande ömsesidigt beroende. Både på gott och ont. Och att det, oavsett vad vi tycker om detta beroende- är något som inget land vare sig en supermakt eller stat kan befria sig ifrån. Jag vill också påminna om befolkningstillväxtens roll i detta. Sedan världskrigens slut har vi sett en mer än trefaldig ökning av världsbefolkningen från 2,3 miljarder till 7,3 idag. Och detta betyder att vi aldrig tidigare har levt i en sådan värld och att många av de sätt vi har skött relationerna på staterna emellan varken är möjliga eller acceptabla idag. Detta gäller naturligtvis vårt förhållande till naturmiljön där vi först relativt sent har förstått att det sätt som vi har använt naturresurser på hur vi omvandlat dem till olika produkter och hur vi i processen lämnat en växande mängd utsläpp, avfall och gifter i naturmiljön har varit helt ohållbara. Och att vi nu i bästa fall har endast några få decennier på oss att globalt övergå till en ekologisk socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Misslyckandet med detta kommer också att ha dystra konsekvenser för vår välfärd och säkerhet. Behovet av att omfatta nya modeller gäller också maktpolitik och användningen av militära medel. De flesta, om inte alla, av med mot säkerheten i dagens värld är sådana eh, som inte enbart kan avvärjas med militära medel. Och det förmåner som man i en tidigare värld åtminstone under vissa omständigheter och under en viss tid eh, hade kunnat vinna med maktpolitik för att främja det egna nationella intresset på andras kostnad kan inte längre uppnås och bevaras på ett hållbart sätt med maktpolitik. Detta sagt måste vi fortfarande vara beredda på att det ännu finns ledare, generaler och andra som tror att maktpolitik kan medföra förmåner. Rysslands agerande i Ukraina påvisar detta men det visar också hur få och kortsiktigt maktpolitiken är för landet som nu har hamnat i en djup ekonomisk kris som bruket av maktpolitiken har fört med sig och som inte enbart beror på sanktionerna. Sverige och Finland har en lång gemensam historia. Vi delar samma värden och vår insyn och våra intressen beträffande globaliseringen och världspolitiken sammanfaller. Vi båda har båda ansett att ett aktivt medlemskap i den europeiska unionen- och en fortsatt militär alliansfrihet motsvarar våra intressen- och ger oss de bästa möjligheterna att fortsätta med aktiva insatser- för att förebygga konflikter, bidra till krishantering- och att ta i tur med det stora- globala utmaningar vars bemötande förutsätter ett effektivt multilateralt samarbete. Och jag är också övertygad om att vår nordiska samhällsmodell som har bidragit till att samtliga nordiska länder brukar finnas bland tio i topp i alla internationella skönhetsstävningar där man rangordnar länder efter jämlikhet ekologisk hållbarhet, social jämlighet, gemenskaplighet, ekonomisk konkurrenskraft, samhälleligt hållbarhet och stabilitet eller till och med efter medborgarnas lycklighet. Det här är inte enbart en värdefull utan också en nödvändig förutsättning för såväl vår samhälleliga trygghet och externa säkerhet som våra möjligheter att bidra till fred, internationell fred och stabilitet. Idag kan vi också konstatera att det nordiska samarbetet som vårt bilateralt samarbete, Sverige och Finland mellan, kan fördjupas och utvidgas till att också omfatta försvarspolitik på en mycket pragmatisk grund något som skulle medföra konkret förmån, förmåne för alla med kostnadseffektivitet och ökad säkerhetspolitisk trovärdighet. Tack! Tack så mycket, Erke Tomioja, och då säger jag välkommen tillbaka till Margot Wallström. Ja, Sverige och Finland har ju historiskt djupa band. Vi kan utöka vårt samarbete, försvarssamarbetet är ett. Eh, vad ser du för andra områden där vi faktiskt kan verka mer gemensamt än vad vi gjort hittills, Margot? Ja, för det första så är det enkelt för mig att vara i den här situationen, för jag kan säga tack till Erke Tomioja och till Finland För eh, vi har ett alldeles utmärkt samarbete. Vi har nästan veckovisa kontakter. Vi kan smsa till varandra. Vi, vi jobbar eh, praktiskt eh, också i EU-sammanhang. Och vi har visat att vi är inte ensamma. Vi mm. eh, har faktiskt eh, goda gemenskaper. Och vi har sett att det finns eh, ett, ett praktiskt samarbete. Vi samarbetar på en rad områden. Mm. Så att, eh, allt ifrån det kulturella till... Eh, förstås nu när vi pratar om, om försvarspolitik och, och annat så att eh, jag tror att det här har alla möjligheter att, eh, att gå i, i rätt riktning och att vi kan söka gemensamma lösningar och som sagt vi, vi är ju representanter för också en, en hållning som, eh, som vi som sagt signalerar ut i, i resten av världen och som har varit framgångsrik. Mm. Skulle vi höra med dig då Katomja? du nämnde ju här att vad vi har sett nu det är en återgång till en väldigt trist historia där man utövar maktpolitik med militära snarare än diplomatiska politiska medel och vi ser ju detta mycket tydligt då i Ryssland Finland har ju betalat ett ganska högt pris när det gäller sanktionerna mot Ryssland och också varit drivande för sanktioner i Ryssland Hur ska vi förstå det som sker i Ryssland och vad är det vi kan göra fortsatt? Framöver. För oss hade det varit klart att vi som EU-land har varit med att beslutat om sanktionerna som har varit nödvändiga och påkallade. Men samtidigt poängterar vi det som vi alla faktiskt gör i EU. Att det här är inte något eget värd för sig. och eller Målsättningen är inte att förorsaka bestående förluster för Ryssland. Inte ännu mindre för EU-länderna själv. Utan att bidra till en diplomatisk och politisk lösning. Så det är en medel att förstärka det diplomatiska strävanden som EU och EU-länderna eh, har faktiskt hållit hela tiden med. Vi, kan, vi har sett hur maktpolitiken har använt. Men lösningen kommer inte med maktpolitik. Det måste komma med eh, politiska eh, avtal. Mm. Och då skulle jag vilja höra mer båda två, för det är ju många som säger, nu försöker man isolera då kanske eliten, den politiska eliten i, i Ryssland, man hindrar dem från kanske resa eller komma in i olika länder. samt säger många andra att det viktigaste i det här läget är ju egentligen att öppna gränserna för ryska medborgare, göra så alltså att ryska medborgare kan resa och träffa människor från väst. Och det var också en diskussion just om att underlätta eller till och med kanske slopa visumtvång när det gäller Sverige, Ryssland och kanske också Finland och Ryssland. Hur ser ni på de diskussionerna? Idag skulle detta kunna vara ett verksamt medel att bygga broar framöver. Ja, vi, har ju, vi har ju argumenterat eh, lika, på ett likartat sätt i EU-sammanhang där vi har sagt att sanktioner är ju inte en strategi i, själv, i sig självt utan det är ju faktiskt en del av en strategi och en hållning gentemot Ryssland och eh, jag tror att man måste ha två olika tidsperspektiv eller kanske till och med tre. Man måste säga vi hanterar nu den akuta krisen. Vi markerar väldigt tydligt gentemot Ryssland vad vi eh, anser fullständigt oacceptabelt och vi beredda att ta till sanktioner som eh, ett verktyg i en, i en strategi och en hantering av den akuta krisen. Men vi må, och vi kanske också måste ha sånt som vi kan göra på medellång sikt, men vi måste ju framförallt börja tänka, hur ska vi få en återgång till en, en, ett normalt förhållande och relation nationer emellan? Mm. Eh, Ryssland försvinner ju inte. Mm. Eh, vi kan inte tänka bort dem. De kommer mm. att vara kvar där som en, en stor och mäktig granne i, i öst. Och därför så måste man engagera sig med sånt som är folk-till-folk-kontakter och som handlar om, eh, menar jag, och det är kanske mer i det medellånga perspektivet, att ta i tur med propaganda, eh, maskineriet och motverka detta. Och vi behöver studentutbyten och kulturella utbyten, allt det där som så småningom kan eh, bidra till en normalisering och att det eskalerar hela, hela den här konflikten men vi måste ju vara tydligt med, med, tydliga med vad vi kräver från rysk sida också för att man till exempel ska lyfta sanktioner mm. det tror med det bara intresset naturligtvis och målsättningen är att få slut på dödandet mm. som pågår varje dag trots vapenbilan i Ukraina eh, sen få en lösning eh, till Ukrainafrågan där har vi haft redan flera gånger på, på, äh, utsikterna för ett äh, avtal, vi vet alla vad parametrarna är. Vi hade, hade dem redan i det avtalet som gjorde slut på majdan. Äh, demonstrationerna i februari men som blev av på grund av äh, Janukowits äh, äh, regimens äh, implosion. Men sen har vi haft det i äh, genève vi har haft det i OSCEs äh, v -karta. och vi har det i Minsk. Men än så länge äh, har de inte tillämpats. Det finns olika tolkningar och det är det viktigaste att vi måste få, det är den enda vägen, jag ser inte andra möjligheten äh, idag att, att få en lösning. Men det, detta kommer även om vi får det och mm. vi måste arbeta för det kommer att lämna öppet frågan om Crimea. och Det är en mycket svårare fråga. och Det betyder också att även om vi kan ta, avskaffa de sanktioner som vi har nu tagit mot Ryssland. De sanktioner som är inriktade till investeringar och annat i Krimea De kommer att kvarstå för en längre period. Själv tror jag att det finns också sätt att äh, få en, en lösning till det här frågan, men ta, tiden är inte ännu moget. Det kommer att kräva lite mer tid. Naturligtvis har andra förändringar för det, det, blir, det blir men vi, vi kan inte utgå för det att det ska stå för evigt som sådant. Bara en sista fråga om Ryssland. Margaret Wallström Mina byter spår här lite grann. Vi såg ju hur ryska stridsplaner och ryska stridsflygare uppträdde väldigt, väldigt aggressivt i maktdemonstrationer man visade buken med, med robotar flög väldigt nära. Man flög utan transponder och annat och utsatte då civila passagerarflyg för väldigt väldigt stora risker. Du sa i något sammanhang där att vi flyger också utan transponder. Det var många som reagerade. Menar du att, att vi också är lika goda kolsypare? Nej, absolut Sutsade. inte. Nej. Vi, vi reagerade ju oerhört kraftfullt och omedelbart mm. gentemot ryssland. Mm. Vi kontaktade den ryska ambassadören. Vi kallade upp honom nästa dag för diskussioner. Det vet inte jag ens som man har gjort tidigare. Och Vi markerade mycket tydligt ett helt oacceptabelt beteende. Det som, och vi gjorde det trots att vi också vet att argumentet som vi skulle få emot oss är att det förekommer förstås också att NATO-plan eller svenska plan flyger utan transport men aldrig på detta sätt. Mm. Inte på det här utmanande sättet. Och det är helt oacceptabelt och det talade vi också om direkt för dem och Det är ju det här att vi har sett luftrumskränkningar och då har vi talat om att vi kommer att offentliggöra det faktiskt enligt finsk modell så fort att det förekommer kränkningar av vårt territorium så kommer vi att redovisa det och vi kommer att också kommunicera detta direkt och omedelbart till Ryssland. Mm. Och tillägga, vi har i Finland en mycket effektiv övervakning av luftrummet 24-7. Vi vet hela tiden vad som sker i vårt luftrum och i närområdena. Och efter, sedan, sedan tio år har vi tagit ett beslut att vi offentliggör alla. Och vi har haft under de senaste tio år kanske ett trettiotal kränkningar av vilka hälften är ryska flygplan. Men som motsvarar med eller mindre antal av trafiken också. Eh, och Vi har haft tre eh, fall i eh, under hösten eh, och vi kan säga att eh, samtliga av dessa eh, fall också tidigare eh, har vi inte kunnat tolka som något militär hot eller politisk eh, budskap till Finland. Men däremot eh, har vi tagit om helt eh, mycket på allvar därför att det frågar också om eh, luftsäkerhet. Mm. Eh, och därför har vi också... Reagerat inte på samma sätt som Sverige därför att det ser det inte nära, nära Finland men också tagit upp med Ryssland frågan om att militärflyger också måste eh, flyga med transponderna på så att det inte blir eh, risksituationer. Mm. Vi har ju pratat eh, en hel del Ryssland nu, vi har ju också pratat tidigare idag, har vi pratat, du, du var också inne på det, Margaret Wallström, eh, situationen i Mellanöstern, i Syrien, där vi har miljoner människor som flyr undan ISIS, halshuggningar, våldtäkter, eh, renskär. barbari. Um, du nämnde här att vi har ett väldigt nära utbyte. Vi samarbetar. Erketomia berättar att vi tillhör tio toppländerna. När det gäller mottagandet, när det gäller flyktingpolitiken så har vi en vitt skild linje. I fjol hörde vi en siffra att drunknade över 3000 människor när de desperat försökte ta sig över Medelhavet för att söka asyl. Varför har vi så olika asylpolitik? Och vad kan man göra? Och varför är ni så strikta i er linje, Erketomia? tror jag att väldigt många svenskar undrar. Det här är ett utmaning för alla. Inget land är i säker position i det. Och vi har också haft äh, människor från Finland ett några tiotal som har gått över att äh, för, för att kämpa i, i Syrien äh, och vi följer dem alla noggrant naturligtvis. Äh, och vi har och nu vi har en säkerhetsråds äh, äh, äh, uttalande om, om det Eh, som visar också att även, även idag kan säkerhetsrådet i FN göra nödvändiga eh, beslut. Eh, och Vi behöver också att fortsätta med eh, på EU-nivån eh, därför att de som har varit eh, eller är där nere eh, kan ha varit inbland, inblandade i. Eh, Äh, äh, människorättsbrott eller krigs, äh, brott mot krigsrätten och de måste sättas inför rätten så att vi måste se till att vi har dödvändigt information från samtliga länder för att kunna också se till att de sätts till äh, ansvar Men nu var det inte jihadistkrigarna jag pratade om utan nu pratar jag faktiskt om de här människorna som flyr undan de här jihadistkrigarna och människorna som flyr äh, förtryck som förflyr ja, undan då... mord och varför är man så restriktiv? Vi vet ju att EU har ju varit väldigt restriktiva fin är väldigt restriktiva, ta emot väldigt få. Med tanke på den det är rikor. klart att den, 4 miljoner flyktingar kan inte hjälpas i, i, i Europa utan vi måste se till att vi kan skapa förutsättningar för dem att äh, komma till, gå tillbaka till sina hem. Men det sagt, vi behöver också ta emot flyktingar mera än vi har. Just Sverige har gjort ett mycket storartat insats i detta, liksom Tyskland. Och jag själv anser att vi i Finland bör vara, kanske, bör vara också mer tillmötesgående och öka våra kvot av flyktingar så att vi också bidrar till att det som är i det sämst lottade bland flyktingarna som alla är i svåra, en svår situation kan få nödvändiga hälsovård eller annat som vi kan erbjuda. Nu ska jag släppa in lite Twitterfrågor. Jag har inte sett någon vid mikrofonen men jag vet Johan att vi har en del Twitterfrågor eller hur? Det har, vi. det har vi. Då ska vi lägga upp ett par Och tycker jag. Det är precis på gång. Um... Första kommer från Sofia Tuvestad som säger att i december arrangerade Österrike en regeringskonferens om kärnvapen där man tog initiativ till ett förbud mot kärnvapen på basis av humanitär rätt. Sveriges regering har signalerat att nedrustning ska prioriteras. Stödjer Sverige Österrikes initiativ för ett förbud mot kärnvapen riktas alltså till Margot Wallström framförallt då? Sen kan vi ställa också till RK2 om jag tycker. Precis. Men då kan du börja med att svara, Margot, kanske. Ja, alltså vi har ju bytt linje kan man säga från svensk sida. Vi har engagerat oss i den här frågan om kärnvapennedrustning. Vi har tagit del i det här som är det humanitära initiativet och är aktiva i den här frågan. Om ett förbud är det effektivaste, det måste ju också det här arbetet visa. Hur ska vi bli riktigt effektiva? Det vill vi ju helst ha. Mm. Det skulle vi önska att, att man kunde ha, men nu handlar det om vägen framåt och vi går in för fullt i, i det här arbetet och med full kraft. Det är resultatet snarare med den som är ja, det viktiga. Exakt. Mm. Jag kan instämma med det här helt därför att vi har också eh, velat ha ett eh, gemensamt nordiskt eh, Uh, utgångspunkt för det här. Mm. och Vi har diskuterat det den nordiska utrikesministern emellan att vi försöker också i den här frågan samordna uh, våra synpunkter så att vi ska ha en gemensam uh, utgångspunkt. Det hade vi förresten också i FN-omröstningarna uh, under hösten där, där samtidigt av oss, nej det var inte ännu samtidigt men det var eh, att nu röstade för det australianska förslaget samtidigt som vi också röstade för det nysgeländska eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, motionen som egentligen står inte i strid med varandra. Mm. Ska vi ta nästa? Det gör vi. En fråga till utrikesminister Tommy och jag frågan lyder alltså vilken bilaterala relation är Finlands viktigaste ur säkerhetssynvinkel? Oj, det tvingar oss att välja det. Ledande fråga. Det är, för det är Sverige. Det. Då går vi vidare. Då går vi vidare. En fråga från Adel Abahmed Fråga till Margot Wallström då. Hur ser du på svensk handel och handel med och vapenexport till Saudiarabien? Ja, det är ju en jättebekymmersam fråga och vi skulle väl önska, det är ju därför vi har en utredning nu som ska titta på hur gör vi med förbehållet att vi inte ska exportera till länder som är demokratiskt, kan ifrågasättas ur demokratisk synvinkel och som inte försvarar mänskliga rättigheter. Och Vi räknar ju med att få ett, ett resultat från den utredningens arbete som kallas kex nu i, i vår och då handlar det om hur gör vi med ett sådant land som Saudiarabien. Mm. Så det är under utredning. Varsågod. Var det klart? Vi har fler. Jag har fler. Har vi, vi, vi hinner nog med en två till kanske. Två, Då till gör vi till. Så. Ja. Bör Sverige mer påtagligt ta aktiv ställning mot rysk aggression i Ukraina och närområdet? Om ej, varför inte? Vi har tagit aktiv ställning. Minst vi är oerhört aktiva och räknas som en av de mest aktiva i, i, i den här debatten i EU-sammanhang. Det viktiga är att EU håller ihop. Att vi har en, en enig politik och att vi agerar samfällt också för att hjälpa Ukraina att lyckas med de nödvändiga reformer som de är i färd med att genomföra nu. Och att utvecklas i, i rätt riktning, eh, ekonomiskt, socialt, demokratiskt. Eh, och vår, vår hållning gentemot Ryssland har varit i stor... Rätt i stor enlighet vill jag påstå och det... vi fortsatt är, är mycket aktiva förstås mm. Mm. det är en del som är lite kritiska då. Jag menar då att EU-länderna lockade med öppningar och man skulle plocka in Ukraina med EU-gemenskapen knyta nära sig till sig och sen när Ryssland kom och lade Krim och sen började infiltrera i Donetsk och Donbass så sveker ju, hur ser du på den kritiken är den rättvis eller den orättvis hade man kunnat göra mer skulle man kunna göra mer från EU jag, jag, jag kanske vill, vill komma in med en gång. Jag, jag tror att det var så här, att, och det har jag sagt tidigare. Jag tror att analysen i vad som skulle kunna hända och att förutse händelseutvecklingen, den brast. Och Det tror jag nog att man kan medge i EU-sammanhang också. Att man inte kunde bättre förutse vad reaktionerna skulle vara eller faktiskt försöka att att planera bättre, men det kan ju aldrig vara ifrågasatt att Ukraina har rätt till sitt territorium, att Ukraina har rätt till sina egna självständiga beslut om vad de vill höra till var de vill söka medlemskap, att de har rätt att forma sin egen framtid och det är ju det som har stått på spel och det är det som har ifrågasatts mm. och där måste vi ju vara alldeles entydiga mm. men jag tror att man inte förmådde att göra en en, en tillräckligt uh, djupgående analys från början. Mm. Eh, som kanske, där man kanske hade kunnat undvika en del av de här sakerna. Mm. Mm. Man kan diskutera huruvida EU kunde ha skött lite annorlunda eller bättre det här östra, östra partnerskapet i början. Men eh, även om man kunde, kan se att EU kunde ha lite och lite sett på annorlunda, är det ingen, äh, ingen äh, godkännelse för det. När användningen av maktpolitik som Ryssland har gjort, det äh, har ingenting att göra med det. Det måste vi vara he, helt äh, klara på. Men, men sen vad vi detaljerna om vad pågår dagligen i Ukraina, måste vi komma ihåg att det pågår också en informationskrig. Och vi är väl naturligtvis alla varnade vid det att vi kan eh, ta nästan allt som kommer från den tyska medien eh, eller den medien som är under, står under statisk kontroll och tyvärr finns det knappast något annat mera i, i landet idag eh, att den är propaganda. Eh, men vi kan inte ta för givet att allt som omedelbart rapporteras från den andra sidan eh, skulle eh, vara sanningen eller hela sanningen heller. Att så att man måste vara mycket försiktig att, att, att, att få ut fakta och det här vi brister också på EU-nivån. Jag, jag, jag har talat någon gång om det att, att vi borde ha någon kapacitet att analysera mm. det här nyhetsflöden varje dag och, och berätta vad kan vi bekräfta eller vad kan inte för närvarande bekräftas. Därför att det är farligt att äh, ta ställning och ännu mer att ta beslut på grund av äh, bristfällig information. Mm, och där vet vi ju att propaganda är ett väldigt starkt vapen. Tyvärr var det ju så här, nu blir, nu blir oppositionen ledsen på mig för att jag tar upp det här för att vi diskuterar detta ständigt i riksdagen. Men jag påpekar också att just i en tid när vi hade behövt det som då kallades demokratistöd. Som var till exempel också hjälp att utbilda journalister, ett utbyte med journalister och så. Då skars det där stödet ner till största delen och, och försvann. Och det är förstås väldigt olyckligt och nu handlar det om att vi måste hitta en väg tillbaka till till ett sådant utbyte, en sån hjälp och faktiskt till en situation som är, är mer normal. Men det här med propagandakriget det är en jätteviktig bit också för EU att engagera sig mm. Då tar vi sista vi, då, frågan. Propaganda kan kä inte kämpas med egen propaganda. Det måste bekämpas med ärlig och rätt information. Mm. Fakta och sanning. Då tar vi sista frågan. Den lyder så här. Uh, vad anser Margot Wallström att det internationella samfundet bör göra för att hjälpa och stödja Libyen? Libyen, Libyen är väldigt bekymmersamt och det är ju så att den här frågan är uppe på vartenda utrikesministermöte. Och, um, det är en väldigt besvärlig situation därför att det är två regimer som så att säga, nu strider om, om, om makten. Vi utgår ju fortfarande från att det bästa vi kan göra är att stödja FNs utsände Bernardino Leon, Men kanske också efter vår diskussion på senaste mötet se om vi kan använda EUs representanter och närvaro där för att hjälpa till lite mer. Än så länge har vi inte fått några apropåer om att sätta in till exempel Nordic Battle Group eller så men det, det känns ganska tröstlöst just nu, situationen i Libyen och mm. på något sätt så ser vi inte så många positiva tecken men det, det är den väg vi har att gå. Det är så att, säga, att, att stötta FN-insatsen där och också försöka använda kanske lite mer Eh, vår, vår egen EU-representation också. Jag mm. tänkte avsluta just med frågan där när det gäller FN och när det gäller organisationer och vad möjlighet att verkar. Vi har en lite annorlunda värld just nu. Vi har ett Ryssland som agerar helt utanför regelboken eh, ser till att upp en miljö som verkar i, något, i ett krig egentligen i Ukraina som man försöker dölja kan, kan flera till ett inbördeskrig. Eh, vi har ju ett Syrien som faller sönder och Irak som faller sönder och vi har då ett kalifat som håller på att bildas och liksom eh, mycket speciella terrorgrupper som tagit över. Och där har vi sett att FN har varit väldigt bakbundet och oförmöget att agera. Behöver vi andra institutioner? Behöver vi andra organisationer som kompletterar FN? Eller hur ska vi kunna komma ur det här väldigt låsta läget? Vad säger ni båda? Kan, börja, men... är vi är väl alla mycket besviken och frustrerade på det att FN har inte kunnat, eller Säkerhetsrådet har inte kunnat agera för att stoppa konflikten i Syrien. Och i många andra frågor där det permanenta medlemmarna står direkt emot varandra så har det misslyckats. Men samtidigt är den inte helt ur funktion. Som jag hänvisade till har man kunnat komma överens om många viktiga frågor eh, om eh, Syriens eh, av, eh, avvapning av Syriens ke, kemiska vapen. Är det ett exempel på det? Det som har beslutats om kampen mot terrorismen, eh, där på, och också men det även om det sker utanför det, eh, FN. Så samarbetet för att ta itu med Irans eh, kärnprogram, eh, den har också kunnat pågå. Vi väntar ändå på resultat, men resultaten fattas inte på grund av att eh, det permanenta möterna skulle vara oeniga. Mm. Som varm, varm FN-vän så måste ju också Sverige vara en kritisk röst och se när det behövs reformer av FN och de här kriserna har ju just högst påtagligt visat på var, var bristerna är och eh, samtidigt så är det ju dit vi vänder våra blickar och det är det vi önskar insatser av FN. Det är liksom det vi har att hålla oss till väldigt ofta. Så vi får ju en väldigt dubbel relation till FN. Vi kan se när de är kraftlösa och när deras tillkortakommanden och samtidigt så ser vi att vi behöver dem. Det är den, det forum som vi har för att också genom säkerhetsrådet få eh, beslut som till exempel om sanktioner. Eh, om eh, insatser eh, internationellt. så att Vi får väl leva med det här ännu ett tag men fortsätta arbeta för en reformering av framförallt eh, hur säkerhetsrådet är, är sammansatt och fungerar. Mm. Jag tror att vi omfattar båda eh, be, eh, kraven om att vi måste reformera säkerhetsrådet eh, och för, för att den blir, kunde bli mer representativ och mer effektiv. Jag vet tyvärr att vi kan inte avskaffa vetorätt men vi kan åtminstone utvidga inte vetorätt, men vi kan utvidga eh, rådet så att det blir mer representativt än det är idag. Mm. Och kanske också hoppningsvis mer effektivt därefter. Och så blir det mycket bättre när Sverige kommer med och få ett sätt i mm. en plats i säkerhetsrådet. <skratt> <skratt> Naturligtvis, Margot Wallström, så talar en sann utrikesminister. Men jag säger stort tack till Eket Hormioja och jag säger stort tack Margot Wallström, vi ger dem en applåd. Och min sista fråga var inte tagen ur luften naturligtvis eftersom vad vi nu ska diskutera det är just eh, Vilka framtida verktyg finns det för fred? Hur kan vi agera när eh, Säkerhetsrådet och när FN blir baklås, som vi har sett i situationen när gäller Syrien? Eh, och när det gäller uh, Ukraina. Uh, och Den diskussionen ska vi föra med Fredrik Löjdqvist som är oss ambassadör varit oss ambassadör med Sven-Erik Söder som är generaldirektör på Folke Bernadotte Akademin och Linda Nordin som är generalsekreter i Svenska FN-förbundet. Jag tror jag ska be er alla tre komma upp här faktiskt och ta plats för mikrofonerna. Vi hörde ju här hur båda utrikesministrarna sa att vi behöver reformera FN och under finanskrisen såg vi att man bildade andra mellanstatliga allianser eller forumgrupper som kunde mötas och diskutera och vad vi ska diskutera nu är ju vilken mån vad är det för reformer vi kan göra är det någonting vi behöver komplettera med som det finns idag och vad är det vi kan utveckla vidare men jag tänkte börja med dig Fredrik Lökvist, för du har varit också ambassadör du har varit i Ukraina bland annat berätta vad är det du såg vad vad du gjorde och vad vad du skulle vilja ändra på Ja, jag eh, kan man lugnt säga att arbetet i Mossa har dominerats förra året helt och hållet av det som vi kallar för Ukraina-krisen. Eh, som ju egentligen inte är en Ukraina-kris utan är en Rysslands kris och den utspelar sig eh, till stor del i, i, i Ukraina. Eh, det vi ser där är eh, att den europeiska säkerheten den är hotad konkret där just och nu. Men det här är inte bara ett hot mot säkerheten utan det här är också ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen. Och den eh, kodifieras i hög grad av FN-stadgan men kanske ännu högre grad av OSSES grundprinciper. Det är 2015 i år. Eh, det är 40 år sedan Helsingfors eh, slutakten och det är 25 år sedan, sedan Paris-stadgan. Detta ifrågasätts nu av Ryssland en som har varit med och beslutat om det här kollektivt eh, inom OSSE På marken militärt men inte bara på marken militärt utan även politiskt därför att de vill reformera de vill ändra den här europeiska säkerhetsordningen så att dels handlar det om att bedriva ett fredsarbete, få till stånd en vapen, vapenstillestånd och där har osse mekanismen vi har en väldigt stor mission, SMM där vi har ett antal svenska, tack vare SMM folk i mellanåt akademisk Försorg. men det handlar också om att se att vi kan bevara den här säkerhetsordningen. Jag tror inte att vi behöver hitta på så väldigt många nya instrument, utan vi har en säkerhetsordning. Vi har oss spreda säkerhetsbegrepp eh, eh, med principer och åtaganden. Och frågan är hur vi ska komma tillbaka till den. Eh, vi trodde ju länge att vi jobbade, för den bygger på en gemensam värdegrund, på gemensamma principer. Eh, och Vi jobbade väldigt länge utifrån antaganden. vi trodde att värdegrunden vi kom närmare och närmare varandra för att vi skulle bygga en gemensam säkerhets, eh, kollektiv säkerhetsgemenskap. Nu ser vi hur värdegrunden, vi har inte längre normativ konvergens, vi har normativ divergens, värdegrunden och det är frågan hur vi ska hantera det. Eh, och där tror jag precis som, som utrikesministern sa att EU, EUs eh, enighet eh, är... Ett oerhört viktigt instrument för, för den europeiska. Jag kan bara prata om oss och den europeiska. Jag kan inte så mycket med FN. Men vi har ju sett en hel del obehagliga incidenter när det gäller oss bevakare som har blivit tillbakållna nästan till mm. tagna kan man säga, då utav eh, ryska separatister och annat, och där man egentligen struntar i internationella traktat och beslut och sådant som man har kommit överens om. Hur hittar vi tillbaka? Och vilka sanktioner har man kunnat agera? Ja det viktigaste är att, man, att vi hela tiden påminner oss själva om det regelverk som också Ryssland har varit med och fattat beslut om och, och faktiskt läser vad som står i Helsingforsslutakten och, och Parisställningen och så vidare eh, och påtalar det eh, för det, det här är inga juridiskt bindande eh, eh, eh, utan det här är liksom politiska åtaganden. och det gäller hela tiden att påtala det och också påvisa att det här är någonting som Ryssland har varit med och beslutat om. Sen är det då frågan i folkrätt och internationell politik. Vad gör man med de som inte följer regelverket? Och det är den internationella politikens klassiska fråga: och dilemma med morötter och pisker. Och jag tror att EUs sammanhållning och att det måste, eh, eh, det, det måste bli. Eh, Ryssland måste betala ett ekonomiskt och politiskt pris. Och det, sanktionerna sanktionsinstrumentet har ju varit ett sådant och vi ser också i min organisation vi var ett ministermöte i Basel här i, i början på december att Ryssland är isolerat det är inte så att Ryssland delar Osemiti utan det är ett land och sen är det 56 övriga stater som inte stödjer Ryssland och jag tror att det gäller att påvisa de, de, fortsatt de, de ryska brotten, det finns andra länder som också har problem med. vi har Azerbaijan i min organisation mm. som, som också är ett land som som kraftigt ifrågasätter den här säkerhetsordningen och så vidare. Men det gäller att hålla kvar vid den och inte börja kompromissa med de gemensamma spelreglerna. Mm. Och igen, EU-sammanhållning tror jag är väldigt och det bra. Och där säger du, du upprepar nu, jag tre gånger upprepar hur viktigt det är att EU håller samman. Vilka splittringstendenser ser vi inom EU? Vad är du oroad för det? Jag tror att som, som, som de, de, de, de båda utrikesministerna underströks så har ju EU hållit ihop väldigt bra och jag tror på ett förvånansvärt bra sätt under det senaste året. Och det här har stärkt EU-sammanhållningen. Sen finns det lite olika analyser hur man ska gå vidare och hur man ska kunna engagera Ryssland på längre sikt. Men jag tror också att man ska vara medveten om att det finns krafter en del av den här hybridkrigföringen- eller vad man nu vill kalla det för- en del av det är ju att påverka opinionerna i EU- och också att splittra EU internt- och också splittra EU eh, från, från USA och Kanada. Och här tror jag det pågår ganska stora- medvetna, proaktiva insatser eh, till den. Och det tror jag vi måste vara medvetna om- och vi kanske har vant oss av. Jag vet vi ska ha en diskussion om psykologiskt försvar- och annat imorgon och jag tror att vi kanske måste- lite grann mer eh, alltså hantera det här propagandakrigföringen, våra era, egna medier hur, hur resilienta är våra egna samhällen, ekonomiskt, politiskt och kulturellt och så mm. vidare. Ska vi gå över till dig Sven-Erik Söder du är generaldirektör, folk i Bernadotte Akademin nu folk här vet ju vad det är men kanske inte alla tv-tittare så berätta lite grann vad det är ni gör. Ja vi är en statlig myndighet som har ett distinkt uppdrag att arbeta med fred- och säkerhetsfrågor och det gör vi framförallt genom att sekundera civila experter till internationella fredsmissioner och krisanteringsmissioner. Vi gör det genom att utbilda tjänstemän, svenska men också fn EU-tjänstemän EU och så har vi en rätt omfattande forsknings- och policyutvecklingsverksamhet med mm. fokus på fred och säkerhet. Mm. Och då blir min fråga, hur ser ni de förändringar som pågår just nu där man ju faktiskt struntar rätt mycket av de regler som förr i tiden respekteras? Man fängslar, man ger sig på hjälparbetare och annat. Hur, hur ser du på detta? Hur klarar man att agera i den typen av omgivning? Det är väldigt svårt och vi har ju verkligen personal i områden som är utsatta för väldigt, väldigt stora och, och allvarliga hot. Vi har personal i Kabul, Afghanistan, vi har personal som Fredrik nämnde i östra Ukraina. Och där säkerhetssituationen lämnar en hel del övrigt och önskan. Och det leder mig till att reflektera lite över vad är det är som, som krävs. Temat för det här samtalet är ju framtida verktyg för fred. Mm. Och klart, man kan ju välja att fokusera på en diskussion kring viktiga reformer av Säkerhetsrådet och internationella traktat och så vidare. Problemet med det är ju bara att det är väldigt långsiktiga processer, det tar tid. Reformdiskussionen kring FN har i princip haft sedan kalla kriget upphörde och vi har fortfarande inte kommit i mål. Jag funderar så här istället, jag tror att det är viktigt också att man talar om verktyg att vara mycket hands se vad det är för brister som finns idag och se vad det kan finnas för områden som är utvecklingsbara och som är lovande. Jag har förmånen att arbeta några år i näringslivet och varit ansvarig också som statssekreterare för näringspolitik. Och när jag nu kommer tillbaka till den internationella sfären så det är det en slags som så med väldigt tydligt. Och det är hur lätt man tar på chefernas roll i det internationella arbetet. När man utser chefer i näringslivet så är det oftast på det sättet att det är två kompetenser som man ska ha. Man ska kunna affären och så ska man vara en duktig ledare. Är det så att man är tveksam kring affären så är det ändå viktigt att vara duktig ledare, för affären kan man lära sig, men det är viktigt att leda sin organisation. Och när jag tittar ut i OSSE, tittar ut i FN och också i EU så tycker jag att chefsförsörjningen lämnar väldigt, väldigt mycket övrigt att önska. Och jag tror att man skulle kunna nå mycket, mycket bättre resultat genom att ha en mer strategisk rekrytering av chefer och en bättre chefsutbildning. Det är inte enbart bra, det är inte, inte, inte enbart tillräckligt att ta en god politisk förankring från något land eller vara politisk kandidat eller att kunna konflikten hyfsat. Det krävs mycket mer för att klara de mycket, mycket svåra uppgifterna som finns i, i fält och inte minst Ukraina som vi ser nu. En annan, kanske lite mer positiv iakttagelse, är att jag tror att det är oerhört viktigt att eh, FN, oss och EU också för den delen försöker att ligga på framkant när det gäller att använda den nya tekniken och teknikutvecklingen. Och i väldigt liten skala så skulle jag ändå vilja ta detta tillfället till i akt och uppmärksamma ett mycket, mycket intressant projekt som FN driver under namnet Global Pulse. Och vad handlar det om då? Jo, det handlar om att analysera big data eller big data. Det handlar om att försöka läsa av hur man kommunicerar med hjälp av mobiltelefoner. Det handlar om att analysera vad är det är man kommunicerar om på Facebook på Twitter. Och för att klara detta så har man byggt upp två stycken laboratorium. ett i Jakarta, Indonesien och ett i Kampala i Afrika, Aviganda. Och de säger på fullt allvar att man kan se, vi pratade om Ebola tidigare exempelvis, det är inte så att en epidemi kommer från dag ett till nästa dag, utan man märker att det håller på att hända någonting i familjerna, i befolkningarna. Och då börjar man kommunicera med varandra, man ringer om det, man smsar om det, man skriver på Facebook och så vidare. Och man kan se nu att detta är ett verktyg fint verktyg för att kunna förutse inte minst humanitära eh, katastrofer och kriser. Så jag tror att FN där är helt på rätt spår och det går att utveckla mycket, mycket mer. Och det har naturligtvis också i sin förlängning en betydelse för fredsbyggande eh, helt klart. Man kan till och med förutse konflikter. De säger eh, de som arbetar med Global Pulse, att i Syrien så kunde man se att det var oro på marken. Människor märkte att det var någonting på gång eh, innan det blev riktigt, riktigt allvarligt. Mm. Så två verktyg som du ser. Bättre chefer, bättre ledare, skripa de här politiska hänsynen det viktiga är att vara ledare och det andra är att vi arbetar med den nya tekniken mer. Ja, jag väntar på lite mer grandiosa, större reformer. Mm. Linda Nordin, du är generalsekreterare i Svenska FN-förbundet. är en ideell organisation och vi hörde ju här tidigare hur de båda utrikesministerna efterlyste reformering av FN och Säkerhetsrådet. Och det är ju i och sig eh, önskemål som vi har hört genom årtiondena. Men vad är dina reflektioner? Vad är det vi behöver utveckla mer? Och vad är det vi kanske behöver komplettera helt och hållet vid sidan av? Och vad ska vi låta bli att tafsa på? <laughs> Ja, det är ju sällan verktygen som är problemet. Vi har ju många verktyg idag men vi kanske inte använder dem på det sätt som vi borde göra. FN är just nu under hård press och bär en tung börda vad gäller det humanitära arbetet vad gäller utvecklingsarbetet. De humanitära appeller som FN kom ut med förra året har inte ens blivit täckta till 50%. Och vi ser enorma humanitära utmaningar just nu. Men vi ser också utmaningar på säkerhetsområdet där också organisationen bär en tung börda och där det pågår just nu 16 olika missioner med över 100 000 militärer och poliser, men där vi i väst inte bidrar i så hög utsträckning. Vi har ju sedan ett tag slutat att bidra från väst till just FN-ledda insatser. Nu är det väldigt positivt att vi ska bidra till Mali, men just för Sveriges del så har vi ju det lägsta antalet svenskar internationella insatser på 40 år faktiskt. Mm. Så att här, här finns det mer som, som vi kan göra för svenska soldater är mycket uppskattade internationellt. Det är viktigt att känna till och jag tror många i publiken har gjort internationella insatser också. Mm. Och där vill du ha fler svenska insatser i FN-regi och du vill lägga ner annat skrev du i en debattartikel igår. Ja, vi från FN-förbundet hade en debattartikel igår. Vi har ju en, en, en fantastisk resurs i form av EU-stridsgrupper som ju skapades för att sättas in i insats. Det var ju tanken från början med dessa insatser att använda dem i, i pågående FN-missioner. Nu har vi nästan 2000 personer som sitter, välutbildade, tränade– packade, färdig vaccinerade och väntar på uppdrag. Här menar vi att med tanke på, de som, med tanke på den börda som FN har just nu så, och att vi inte kan använda den här resursen så bör vi istället då styra över dessa till FN-ledda insatser. För FN behöver stödet från oss i väst. Mm. Och där är det väldigt positivt ska vi säga nu att vi bidrar till Minusma- insatsen. Det är de soldater vi skickar dit det kommer att vara det, mest, det bästa underrättelseförband som FN någonsin har haft i en insats. Så det ska vi vara väldigt stolta över. Mm. Och vi kommer återkomma till Mali lite senare under den här mm. konferensen. Jag vill höra lite grann vad tycker du om de här diskussionerna kring reformering av Säkerhetsrådet? Eh, Vetorätten kanske lite svåra att ta på men ett mm. utökat antal ja, medlemmar. Det är ju jätteviktigt men den har ju pågått länge mm. och eh, reformdiskussionen om FN är ju lika gammal tror jag som, som FN själv. Eh, men vi menar ju också i, i FN-förbundet att eh, de tillkortakommanden som vi ser i världsorganisationer handlar ju ofta om resursbrist. Det handlar om brist på stöd, på politiskt stöd, på ekonomiskt stöd men också i form av personal. Vi är väldigt duktiga i Sverige på att bidra till FNs humanitära arbete och utvecklingsarbete. Vi ger stora bidrag där. Men vi har inte så många svenskar som jobbar i systemet. Och vi har inte så många svenskar i FN-ledda insatser. Så att här ser ju vi att vi skulle kunna göra mycket, mycket mer. Och sen tror jag också att vi behöver se mycket tydligare på den här länken. Vi har fred, vi har utveckling och vi har mänskliga rättigheter. De här tre delarna, de hänger ihop. Ser vi på ett land som Kongo till exempel som har varit i konflikt under väldigt många år så har vi en halv miljard i bistånd till demokratiska republiken Kongo. Men vi har bara fem svenskar som tjänstgör i den allra största FN-insatsen just nu med över 20 000 militärer och poliser. Så att, det går ju inte att bygga långsiktig utveckling, rättsstat där människors rättigheter tillgodoses om vi inte har fred och säkerhet. Så att, de här sambanden behöver vi jobba mycket mer med. Mm. Du nickade instämmande där när Linda pratade om, om närvaro. Ja, och också den här kopplingen mellan hållbar säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter och, och, och demokrati och rättsstatlighet. Och det är precis det som Osser, som, som Paris Tedgan och Helsingfors handlar om. Eh, och det tror jag eh, det är det som bara det som kan skapa eh, säkerhet och bibehålla säkerheten och det som är allvarligt är att som jag sa tidigare att den ifrågasätts inte bara på marken militärt utan den ifrågasätts också politiskt nu så att man vill reformera, man vill bort från det här att OSSE bygger det på att individers säkerhet är lika viktig som staters säkerhet och stater kan bara vara säkra om individerna och befolkningsgrupper känner sig minoriteter och så vidare känner sig säkra och också att vi inte bara har en rätt utan till och med en plikt att intressera oss för vad som händer i andra länder med mm. demokrati och MR-frågor. Det är en grundläggande, Moskva-deklarationen från 1991 är för övrigt är intressant nog. Och detta är något som är öppet nu ifrågasätts av, av, av Ryssland. Vi ser när det gäller valövervakning som är en viktig, väldigt viktig del i OSS verksamhet. Att det är upp, mer och mer öppet ifrågasätt att det finns så att säga, politiska och ideolog, ideologiska det här. Och det tror jag att mycket det är mycket ett... Också ett allvarligt säkerhetshot, inte bara det som gäller när det gäller försvara sina militära politiska intressen militärt på marken, men även det här politiska Men hur bemöter vi det? Är det via envis dialog då, eller hur hanterar vi de frågorna? Ja, opinionsbildning, medvetengörande och att hålla kvar vid principerna och också understryka, att också peka på vad är alternativen? Mm. Som jag sa, det är 40 år sedan helfonsjuktslatten, det är också 200 år sedan vinkongressen. Den säkerhetsordning som vi byggt i Europa som bygger på Osås princip rådtagande, alternativen är antingen att man går tillbaka till någon slags vinkongress, när man har inflytelsesfärer, hela alliansen, där man har maktbalans, där det handlar om regimers säkerhet och överlevnad, inte om individers och så vidare. Vi ser att Ryssland försöker nu, FN och Ose, införa ett förbud mot färgade revolutioner, alltså mot, mot demokratiska demonstrationer och sådana saker. Och det här tror jag, opinionsmässigt, måste man vara medveten om de regler som redan finns, men också att, att försöka motverka det här. Det är oroväckande att även den här opinionen börjar komma in i Europa. Vi ser ju att det finns extrema krafter inom Europa som börjar frågasätta det liberala, öppna samhället. Mm. Och Kanske är det inte en slump att, att en del av de här Pegida-demonstranterna i Dresden också viftar med ryska flaggor. Mm. Linda, du ville komma in. Ja, jag ville nämna också den andra delen här om reform. Alltså det, ofta så är det ju också medlemsländer som sätter käppar i hjulet för FNs arbete och inte minst säkerhetsrådets arbete. Och det ser vi nu i Ukraina till exempel med Ryssland som blockerar kraftfullt agerade och det ser vi i andra situationer också. Men, men här finns det också vägar framåt inom systemet och det tror jag vi också måste använda oss av i högre grad nu. Det handlar till exempel om en princip som heter United for Peace, samverkan för fred som är just skapad utifrån sådana lägen som detta när vi har ett blockerat säkerhetsråd. Så att den här har man använt i Koreakriget, den använde man under FNs allra första fredsinsats på sina i halvön och den skulle vi kunna använda idag igen om den politiska viljan finns och, och drivkraften. Mm. Sven Ek. Ja, man ska vara medveten om att det händer naturligtvis väldigt mycket för att försöka inte minst förnya FNs arbete. Och jag vill peka på två stycken processer som, som är igång nu som jag tycker vi kan hoppas mycket på. Dels är det en revidering av de så kallade millenniemålen som, som pågår nu och som ska vara klara i, i, i närtid. Eh. De målen har i stor utsträckning blivit uppfyllda och det är väldigt positivt att vi kan se att det är färre människor i världen som är fattiga till exempel. Men samtidigt så kan vi se att någonting har skett de senaste åren eh, under den tiden som man arbetar med millenniemålen. Det är nämligen det att vi har fått ett stort antal nya konflikter vilket innebär idag att en och en halv miljard människor lever både i absolut fattigdom och i konflikter som inte alls är berörda av de här millenniemålen och det måste adresseras. Så det går inte att fortsätta på samma sätt som tidigare. Den andra frågan som eh, tycker jag är, eller processen som är väldigt hoppfull, är att eh, generalsekreteraren Banker Moon nu har bestämt sig för att tillsätta en högnivåpanel för att se på vilket sätt man kan utveckla och effektivisera eh, de fredsbevarande operationerna. Och det är ett arbete som ska pågå nu i rask takt under det här året och vara klart eh, under det här året. Och där tror jag att det är på det sättet utan att vi från svensk sida förhäver oss att vi har en hel del att, eh, att bidra med. För tittar man på fredsoperationer när de utvecklats så under kalla kriget så var det ju huvudsak militära operationer. Men i takt med att konflikterna ändrar karaktär så krävs också krävs andra typer av fredsoperationer. Och de har blivit mer och mer vad det vi kallar för idag multidimensionella eller multifunktionella fredsoperationer där militär spelar en väldigt, väldigt stor roll men samverkar med polis och med civila aktörer. Och jag tror att vi kommer att se betydligt mycket mer av det konceptet framöver. Och det är ett koncept som vi för övrigt har övat i Sverige mm. under lång tid under namnet vikingövningarna där Försvarsmakten har haft huvudansvaret för det under lång tid när det militära komponenten och i takt med att den civila komponenten har växt så har vi också från Folkeberna akademin kommit in och tagit ansvar den. Och det är precis tror jag, det praktiska handlaget som är väldigt, väldigt viktigt och som efterlyses när man ska, ska utveckla fredsoperationer på marken. Jag tänkte avrunda den här diskussionen. Alltså, ni företräder och arbetar i organisationer som förutsätter att det finns människor på plats. Man sänder ut observatörer, man sänder ut hjälparbetare, man sänder ut människor till områden som befinner sig i kriskatastrof. Vi har ju en väldigt obehaglig utveckling nu där hjälparbetare och medarbetare inte bara riskerar att för hot utan också faktiskt ses som aktiva måltavlor. Hur har detta påverkat era organisationer? Vad skulle ni säga om det? Vi har ju från början en, en hög beredskap för att vara nära kontakt och ta hand med våra, om våra utsända i de här svåra områdena som man nämnde tidigare. Men precis det som du beskriver nu Pernilla, har vi ju märkt tydligt också under det senaste året. Vilket gör att vi får allokera än mer resurser till insatsförberedande utbildning naturligtvis. Och vi sätter väldigt, väldigt höga krav. För oss är det inte viktigt att samla en grupp med personer som ska genomgå en utbildning, utan det är varje individ som är viktig. Och är det bara en person som vi ska sekundera till Kabul så ser vi till att den personen får en, en ändamålsenlig utbildning. Sen har vi psykolog och personalkonsulenter som hela tiden håller kontakt med våra, våra utsända Men det är väldigt, väldigt svårt. Och jag har verkligen Afghanistan på nätinnan efter att nyligen besökt Kabul. och Vi får ju hela tiden nya rapporter där nerifrån. Och det är ju helt klart så att talibanerna har nu sagt att polismissionen där nere är ett mål. Mm. Och det påverkar ju våra medarbetare sätt att, att verka och, och arbeta. Vi hade en medarbetare, bara för ett exempel, som råkar befinna sig i polisstationen, den centrala i Kabul. När en självbordsbombar gick in på första våningen och sprängde sig. Och vår medarbetare var på andra våningen. Alltså det, det här är en realitet som vi hela tiden arbetar med. Men det som är glädjande, om jag säger det sist ändå, det är att... Vi kan inte se faktiskt att det har blivit så mycket svårare att rekrytera personal till Ukraina eller till Afghanistan. Och så. Utan det finns väldigt kvalificerade och välmotiverade personer där ute som, som vill göra en viktig insats. Och det är väldigt glädjande. Som människor är breda att åka i alla fall. Absolut. Linda? Det här är en väldigt olycklig utveckling där humanitära aktörer blir, blir måltavla. Samtidigt så, återigen, så är det viktigt att se den här länken mellan säkerhetsarbetet och utvecklingsarbetet i de här integrerade missionerna som ju FN så att säga, leder och är bra på. Och om jag också får kommentera... Det som sker utanför vårt närområde är också viktigt att ta hänsyn till, inte minst det som sker i Afrika. Och här ser vi också exempel på humanitära aktörer som, som är ganska beroende av att det finns en FN-struktur på plats för att garantera säkerheten för hjälparbetare. För att staten själv är så pass skör att För att staten tiden. är så pass skör. Det ser vi i Mali mm. till exempel. Det ser vi i Centralafrikanska republiken där det också finns en, en mission just nu. Men eh, jag vill också betona att det som sker utanför våra gränser och utanför vårt närområde det påverkar även Sverige. Uh, oavsett om det handlar om flyktingströmmar eller illegal vapenhandel eller att vi har sju av de tio snabbast växande ekonomierna faktiskt i Afrika som också borde intressera svenska företag om inte annat. Mm. Uh, och där bär FN en tung börda. Jag noterade här också i MSBs opinioner att det finns ett ökande stöd nu för att bidra bland svenska folket till internationella insatser. Det är en ganska kraftig ökning från förra året från 54 till 62 procent. Så att även om inte våra politiker i lika hög grad vill skicka ut svenska på internationella insatser så har de ändå folkets stöd i detta. Får du avsluta här, Fredrik ja, Jag ska bara komplettera den bild som, som, som Linda sven gav. av. Och jag tror att jag, vi kan, perspektivet ska jag också säga att OSSEs missioner, in, ingen av dem är i de här riktigt, riktigt svåra miljöerna som i Afghanistan och så vidare. Men det är klart att Östra Ukraina nu är en besvärlig miljö. Men jag tror att vi ser två trender. Den ena trenden är att det finns... Alltså med globaliseringen, utbildning folk är mycket mer rättlöjliga att det finns en ökad rekryteringsbas av unga, duktiga, välutbildade människor som har massa internationella erfarenheter som är beredda att åka på, på ganska besvärliga missioner vilket är positivt det andra är förstås att det, det, vi hade ju några kidnappningsfall eller gisslandtagan fall i, i Ukraina och ja det är ju en del av det, de sker ju inte av en slump utan det är en del av, av det militära och det politiska spelet så att säga och just nu är faktiskt Folkebergnadott akademis och säkerhetschef på väg just till östra Ukraina för att titta för det finns en del säkerhetsprovister där och det är en del länder som har betänkligheter och en del länder som har börjat dra till tillbaka sina observatörer men om jag bara får avsluta en, en för jag ser ju också 57 medlemsländer inte alla bidrar med, med, med personal men väldigt många gör det där ser man ju att Sverige ligger ju väldigt väldigt långt fram eftersom vi har en egen myndighet som, som rekryterar, utbildar och ger support och det här är det är ju inte så många länder som har det också som betalar. Mm en grundlön till, till de som skickas ut eh, och här finns det ett intresse från Åse sekretariatet och, och FBA har varit med och ordnat några kurser och så vidare så här tror jag någonting Sverige kan dela med sig av den kompetens vi har eh, att folk Bra. skickas ut välförberedda och så vidare. Mm. Sen en enda sista i de här språkkunskaper är väldigt, väldigt viktiga och det tror jag är ett problem i alla samhällen jag tror att det är växande problem också i Sverige och, och en, i min organisation så är ryskspråkighet nästan alla missionerna eller att du kan antingen eh, balkanspråk eller, eller, eller ryska och här tror jag att det skulle kunna göras mer i Sverige för att säkerställa att vi har en rysk tråkig Vi behöver fler som oss. pluggar ryska. Ja. Kan jag instämma i. Uh, men, nej, jag nej. tror att vi vill säga stopp där så jag säger stort tack till Fredrik Löjdqvist, Sven-Erik Söder samt Linda Nordin. Vi ger dem en applåd. Och då börjar vi komma fram till finalen. Jag ska lyssna nu först och främst med Karin Enström som är vice ordförande i utrikesutskottet för Moderaterna, vår tidigare försvarsminister, om dina reflektioner och vilka slutsatser du drar ut den här dagen. Först har fem minuter till förfogande, Karin. Varsågod. Jag har fem minuter för att sammanfatta den här dagen. Vad säger ni om det? Det är ju väldigt ihärdiga och uthålliga och jag vet att det hägrar annat inför kvällen men det här är så viktiga frågor så att jag är säker på att ni kommer att orka lyssna ett litet tag till. Det som, som slår en efter en sån här dag det är ju att vi är, det kan låta som en klyscha men att vi är i, i förändringarnas tidervärm och att den säkerhetspolitiska kartan har ritats om, inte bara i vår närområde utan just de stora globala schendena som vi nu ser där vi ser globala skiften som ju påverkar oss. Vår värld blir allt mer sammanflätad och vi blir allt mer beroende av varandra. Och det innebär att händelser långt bort utanför Europas gränser kastar långa och mörka skuggor in mot oss ända upp till Sverige, det lilla exportberoende landet längst upp i norr. De Omskakande och fruktansvärda terrorråden i Paris är, är ett exempel där det som händer som sagt utanför Europas gränser får direkta konsekvenser för oss här i Europa och också i Sverige. De visar att det är svårt att skydda sig och de visar också att säkerhetsbegreppet breddas. Och det, har vi sagt, det har vi sagt många gånger från den här scenen i Sälen men frågan är naturligtvis vad gör vi? för att möta dem. Och slutsatsen har vi redan hört idag men den blir så oerhört tydlig. Vi kan inte göra det här själva. Vi måste göra det här tillsammans med andra därför att ensam är inte stark ensam är väldigt svag. Och världen är, som vi tydligt har hört så många exempel på idag oroligare än på länge. Vi har fler konflikter, vi har fasansfulla härningar av ISIS i, i Mellanöstern. Det här skapar inte bara ett oerhört stort lydande, det skapar också naturligtvis stora flyktingströmmar och de påverkar oss i allra högsta grad. Det förtjänar att sägas igen. Vi har alltså fler människor på flykt idag, någonsin sedan andra världskriget. Det ställer oerhörda krav på våra samhällen och det märks som sagt dagligen också i den inrikespolitiska debatten I vårt närområde så har vi ett allt mer självsäkert och aggressivt Ryssland och precis som någon sa, det är inte en Ukraina kris, det är ju Ryssland som har anfallit Ukraina man har tagit en bit av Europa, man har alltså använt militärt våld för att ändra Europas gränser och det här är naturligtvis helt oacceptabelt och väldigt allvarligt. Och det här har tillsammans med annat agerande skapat en stor oro. Inte minst i våra baltiska grannländer. Men vi måste själva också se över vad betyder det här för Europas säkerhet? Vad betyder det för Sveriges säkerhet? Och Det har sagts förr, men jag kommer säga det igen, att vi är ju så ohyggligt beroende av. Att kunna samarbeta, att kunna exportera, att kunna ha utbyte med andra länder väldigt långt bort. De globala flödena av varor, av tjänster, av idéer, av pengar, finansiella transaktioner. Alla dessa flöden är vi mycket beroende av och vi är väldigt sårbara. Och som sagt, det är mycket som är positivt med dessa beroenden, men det också ställer helt andra krav på våra samhällen. Och svaret på detta kan inte vara mindre samarbete, utan det måste naturligtvis vara mer internationellt samarbete, mer europeiskt samarbete. Och det är det som utmanas också i Europa idag. Vi ser mer inåtvänt, mer nationalism och det är något som oroar mig väldigt mycket. Tittar vi samtidigt också då på de globala skifterna där vi ser en oerhörd ekonomisk förskjutning mot Asien. Där ju Kina faktiskt har passerat USA som största ekonomi. Och under det här året 2015 så kommer Kina att passera EU som världens, som den största ekonomin. Och det här är positivt att naturligtvis, att vi har ekonomier som växer. Men det här tillsammans med andra förskjutningar, eh, och vi ser då på eh, ska vi säga, ja, religiös fanatism, eh, fundamentalism. Eh, det utmanar skulle jag säga också de, det som vi kallar för de västerländska värdena. Det som vi kanske tog för självklart under ett antal år, att fler och fler länder vill ha demokrati, mänskliga rättigheter och de värden som vi... ...traditionellt sett i västvärlden och Europa och USA har stått för. Det kanske inte är en självklarhet längre. Och hur ska vi förhålla oss till det? Här blir man nästan lite filosofiskt. Här kanske det inte handlar om i första hand försvarsbudgetar eller reformer av FNs säkerhetsråd. Hur förhåller vi oss till det? Att det som vi kämpar och tror på, det som är grunden i vår eh, utrikes- och säkerhetspolitik, nämligen att sprida demokrati, att kämpa för mänskliga rättigheter, att kämpa för det öppna samhället, det är faktiskt ifrågasatt. Och då är det återigen, det är mer samarbete som det handlar om. För oss i Sverige är det europeiska samarbetet, EU-samarbetet, självklart den, den grunden där vi nu måste eh, ytterligare samla oss och vara enade. Och det handlar allt om ifrån att stärka vår konkurrenskraft, vår globala konkurrenskraft, därför att det är många som vill vara med och tävla om första förstaplatsen. Det är många som nu är duktiga på utbildning och innovationer. Och hur ska vi kunna stå oss starka och bibehålla och utveckla en god välfärd och en god levnadsstandard? Då måste vi hänga med. Det handlar ju naturligtvis också om att fördjupa samarbeten med USA. Och där så är det, ju, det eller det TTIP, frihandels- och investeringsavtalet, som nu förhandlas mellan EU och USA, väldigt, väldigt viktigt. Det handlar inte bara om ekonomi, utan det handlar faktiskt just om att vi som delar värderingar också kan samarbeta ännu djupare, inte bara på säkerhetsområdet utan på det ekonomiska området. Det är också nämnts att det här är väldigt dystert och det ställer många frågor. Vi har nog inte alla svaren. Men det finns ljuspunkter. Inte minst att många av FNs millenniemål faktiskt har, redan har uppnåtts. 2015 ska de vara uppfyllda och en hel del av dem har uppfyllts. Och nu ska vi alltså se över hur man ska gå vidare och skapa nya mål. Så att det finns verkligen ljuspunkter. Men för Sveriges del så måste vi som sagt dra slutsatser av vad den här osäkra omvärlden betyder. Och hur vi tillsammans med likasinnade kan fortsätta arbeta för fred och demokrati. Mänskliga rättigheter, de här grundläggande värderingarna. Och då är det mer samarbete som gäller. EU har jag nämnt, men självklart så innebär det också då för vår egen säkerhet i vår del av världen. Att vi fördjupar våra internationella försvarspolitiska samarbeten. Och det naturliga svaret på detta är då det som Moderaterna har givit besked om att det är nu dags att se över konkret i en NATO-studie vad ett svenskt medlemskap skulle innebära. Alltså, vad skulle konkret ett svenskt NATO-medlemskap innebära? Och Det måste man få diskutera. Det värsta vi kan göra tror jag det är ju om vi partier börjar utesluta saker och säga att det där finns inte på kartan. Det där är jobbigt att diskutera. Det kan aldrig vara farligt att ta reda på mer, få reda på mer fakta om vad det här skulle innebära. Så sammantaget, mer samarbete, en rejäl NATO-studie, vad är det som är så farligt med det? Tack! Tack så mycket Karin Sten. Då ska jag be Kenneth G. Forslund som är ordförande i utrikesutskottet för Socialdemokraterna kommer upp här. Var har vi Kenneth någonstans? Där! Kommer du. Uh, jag vill bara höra lite grann, men det är ju inte tanken att du ska hålla någon långdragning eller så här. Utan bara kommentera. Jag tänkte bara höra. Utrikespolitiken brukar man ju ändå vilja ha som ett område, men inte allt för stora uh, konflikter. Kunde man inte ha väntat med att erkänna Palestina till man ändå har involverat kanske oppositionspartierna? Ja, nu varför, bli... var, varför var det så bråttom? Det var inte bråttom med själva erkännandet, men det som det har fått kritik för, det var att uh, man gjorde en avsiktsförklaring i regeringsdeklarationen, men det var ju inte själva erkännandet. Sedan är ju erkännandeprocessen genomförd på det sätt som den ska göras, och den har varit uppe i utrikesnämnden och man har haft en diskussion med oppositionen också om det. Men det som ju riktas kritik mot det är ju att inte vi kom till oppositionen först innan vi presenterade regeringsdeklarationen. Men en regering kan ju inte presentera en regering. Liksom sin politik innan den har tillträtt som regering. Så att där hamnar vi i en diskussion om ägget och hörna. Så det fick de ta då helt enkelt? Ja, det har vi väl alla fått ta. Um, vi har över det. Vi pratar också om mer samarbete. Vi har ju haft en ganska långgående diskussion. Vi har ju berört väldigt många olika ämnen här uh, under dagen idag. Vad är det du ta med dig från den här dagen? Ja, alltså NATO-diskussionen kommer ju åter många gånger här. Och, och det som jag noterar då med ett, en viss förvåning är två saker. Det ena är att jag hade förväntat mig väsentligt eh, mustigare argument ifrån eh, en tidigare vice statsminister och folkpartiledaren Jan Björklund alltså för NATO. Jag trodde vi skulle få någonting ordentligt att bita i där. Det tycker jag tyvärr inte att utredning? vi fick. Ja, men han sa ju också att han skulle ge argumenten just de som utrikesministern efterfrågade vad är argumenten för varför ska vi gå med? Jag tycker att Jan Björklund tyvärr måste åka hem och öva lite till på den argumentationen för den gav inte så mycket däremot så, så blir jag också förvånad när jag hör Rasmus Törnblom för då konstaterar att okej okay, jag tycker tydligen samma som Moderata och Ungdomsförbundets ordförande eh, och det känns ju kanske en smule ovant då eh, men jag tycker att han gör helt rätt analys så att det är ett politiskt ställningstagande om vi vill gå med i NATO eller inte bestämmer vi oss för att vi vill gå med ja då finns det anledning att utreda för att reda ut hur ska det gå till så jag tycker han har väl faktiskt förstått precis vad det här handlar om. Eller så måste en av er åka hem och fundera lite. Nej, ja, Jag tycker att vi alla ska fundera och diskutera. För diskussionen den välkomnar jag. Därför att det är viktigt att hela den svenska säkerhetspolitiska linjen och, och ställningstagandet har en bred förankring. Jag tror att vi under flera decennier har eh, lite lättvindligt haft de ställningstagarna vi har haft utan att ha en bred diskussion om varför har vi de här ställningstagarna. Jag tror att de vinner på, oavsett vilken ställning man tar, så vinner det på att ha en djup folklig förankring. Det tror jag är oerhört väsentligt. Karin. Jag tycker att det mest lättvindiga som vi har sett i säkerhetspolitiken är, är regeringsförklaringen. Det var inte genomtänkt att börja skriva om beskrivningen av Sveriges säkerhetspolitiska linje i en regeringsförklaring. som ju, Vi får gå tillbaka till 2002, där vi redan 2002 så uttrycktes som att den militära alliansfriheten har tjänat oss väl. Och plötsligt får vi höra i regeringsförklaringen att den tjänar oss väl. Vi skriver alltså lite lättvindigt om den säkerhetspolitiska linjen i Sverige. Och dessutom så drömde då statsministern till med att Sverige inte ska söka NATO-medlemskap. Och det tycker jag var olyckligt därför att säkerhetspolitik och utrikespolitik där är orden viktiga. Det finns andra delar av politiken där handlingar är minst lika viktiga. Men just i utrikes- och säkerhetspolitiken så är orden viktiga. Och därför så ska vi vara noga. Både hur vi beskriver, hur vi förändrar och självklart också hur vi förankrar eh, säkerhets- och utrikespolitiken. Den ska vara begriplig och den ska vara långsiktig. Både för våra medborgare men också för våra grannländer, länderna runt omkring i världen. Mm. Och där byter man ju tempus då från perfekt till presens. Ja. Mm. Det kanske inte bara var ett grammatiskt misstag, eller vad säger du, Kenneth? Ja, jag var inte med och skrev regeringsdeklarationer så jag kan inte svara på den frågan. Om vi blickar framåt lite grann då efter den här dagen. Vad ser ni som de stora utrikespolitiska utmaningarna framöver? Vad kommer vi stå och diskutera här om ett år när vi pratar om utrikespolitik? Vad säger Karin? Jag tror att vi kommer att fortsätta att tala om det som vi har, eh, har talat om. Jag hoppas att vi har kommit längre. Men det är ju enormt stora, svåra utmaningar. Eh, och det är lätt att också bli tror jag, frustrerad över att vi inte kan göra mer. Eh, och då måste man vara långsiktig. Man måste hitta partners och man måste satsa på alla delar. Därför tycker jag är väldigt bra med eh, det här verktygspasset. Vad kan man göra? Man kan göra det här stora- som är svårt och på lång sikt det ska man göra, men man kan också göra det som är mera hands sån allt ifrån säkerhetssektorreformer bistånd, handelsfrågor så att jag tror, sen kan det alltid hända någonting som inte, förmodligen kommer att hända något som vi inte kan förutse idag för det är det som är utmaningen att vara så rustad så att man både militärt men med allra resurser och med de säkerhetspolitiska och utrikespolitiska samarbeten man har så att man är beredd för det oväntade. Mm. Och då vill jag höra med dig sist, Kenneth Forslöd, Vad ser du som de stora utmaningarna under det här året när du kommer att svinga klubban i utrikesutskottet? För det första så vill jag knyta tillbaka till det som Karin Enström sa i sin inledning här att totalt sett har ju faktiskt världen blivit bättre de senaste 20 åren. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg det. Det är lätt att bli lite dystropisk annars. Sen har vi färre men värre konflikter i världen att hantera. Det kommer vi sannolikt att stå och prata om ett år också. Sen så kommer vi sannolikt att fortsätta att behöva hantera globala sjukdomsepidemier som blir mer eller mindre globala och mer eller mindre förödande. Där har vi stora utmaningar och där tror jag att vi måste jobba mer med forskningen för ett antal av dem skulle vi kunna undvika genom ganska förhållandevis enkel forskning om nya mediciner. En del av de sjukdomar som världen slåss mot borde gå att hitta botemedel mot. Sen så kommer vi sannolikt att fortsätta att även nästa om ett år prata om situationen i vårt närområde, exempelvis Ukraina och andra stater i, i den östra delen av Europa och förhållandet till Ryssland. Jag tror att det kommer att bestå tyvärr. Mm. Och då avslutningsvis bara fråga, det är ju en del som menar lite dystert då att perioden 1989-2014 säkerhetspolitiskt skulle ha varit en parentes. Delar ni den uppfattningen eller delar den inte? Du, jag ser risken med det men jag hoppas och tänker definitivt jobba för att den inte ska vara en parentes. Karin? Det är ju lätt att hänfalla till att säga att historien upprepar sig, men den gör faktiskt inte det. Den, den kan, det kan vara likartade den samtidigt så, så gör vi stora framsteg och det sker ständigt förändringar. Det man kan konstatera är att ja, läget är, är inte är särskilt ljus idag. Jag hoppas att vi ska kunna se att vi är på väg mot en ljusning, men det kommer, bara, det kommer att se annorlunda ut, förhoppningsvis inte sämre. Och Med de åren så tror jag att jag säger tack så mycket Karin Enström, tack så mycket Kenneth Forslund. Och därmed, mina vänner, så är Rikskonferensen 2015 års första dag här i Sälen avslutad, det formella programmet. Nu väntar trevligheter och sen väntar en middag ikväll. Och efter den så väntar imorgon klockan 12.30 återsamling här i lokalen igen. Och då ska vi få lyssna till vår försvarsminister Peter Hultqvist. Så ha det så trevligt ikväll så ses vi här imorgon klockan halv ett.